переплітати їхні судьби, мстити за гріхи п'ятого коліна. О, тоді не дивно, що один Бог упоратися з таким обсягом роботи не може. Через це, напевно, Боги, як люди, також поділили сфери свого впливу. Ісус, Будда, Магомед, Єгова. Один добріший, інший милосердніший, той більш ліберальний, цей майже постмодерніст. Але чекайте, а понад ними? Що? Смерть у одній особі могутніша за всіх богів і з людьми разом узятими? В такому разі Молитися треба смерті їй одній, всесильниці, вседержительниці і безпосередників. Немає гармонії ніде, а ми хочемо гармонії між людьми. О Боже, але ж сьогодні я не п'яна, і цей Новий рік – та що новий рік, нове тисячоліття, в якому, мабуть, так само не буде кінця світу, як не було в минулому, я зустріла з невідкупореним шампанським. Скільки за моє життя було їх таких самотніх? А скільки ще попереду? Зранку наступного року не впізнаю себе, бо я думаю про те, про що раніше ніколи не пеклася моя егоїстична душа. Ніколи не мала бажання дістатися суті іншої, окрім суті своїх відчуттів до одного єдиного чоловіка. Що зі мною зробилося після отого давнього походу до храму? Як смішно. Я думаю про гріхи. Де той шлагбаум, що встановлює міру, чи, власне, кордон гріховності людини, її аморальності? Ці чортові забабони, забабони, перестороги, преклонство, страх, невідомо перед чим, вони мені отруїли життя. Це – Віддає глибоким селом, і нічого немає, окрім самого себе і твого внутрішнього життя, зовнішні маразми антураж для різноманітності. Цікаво, що сказали б на це ті, що проповідують з екрана доброї совість, яке добро, чия совість он на смітнику. Бомжиха з дитиною розклали вогнище, гріються, а ввечері вкладуться спати в дірявому брезентовому наметі, і нічия совість не прокинулася, щоб винести їм бодай укривало. Брехня, все брехня, скрізь брехня, від малого до великого і стандарти багаторазового користування на всі випадки життя. Що я вирзу? Я п'яна. А він вкотре поміняв телефон. Ховається дрантя. 29 січня 2000... І все ж чому між людьми можлива гармонія хоча й не тривала або дуже тривала але можлива куди вона потім зникає видозмінюється чи що з нею відбувається вона люба моя атрофується розчиняється вивітрюється, щезає, випаровується, вмирає, мовчки,